Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan pada surah Al-Fatir. Surah suratu surah Fatir, maaf ya. Ayat 43 muka surat 439 maknanya nak waqaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa <tik> makrussayyi. Wa makrussayyi, sayyi, sayyi, sayyi. Jadi wa makrussayyi begitu. Maknanya, sin ya' sa'ablu di atas say, ya' dibawahi sayyi. Kemudian, ya' itu dimatikan dengan Hamzah. Ya' Hamzah mati dibawahi wa makras sayyi. Begitu waqaf dia. Berhubungan beri sikit pencerahan. Wa makras sayyi. Wallahu a'lam.